Коли ще та доплата буде, викручується Марта і знову наливає келишки, вдихає побільше повітря, щоб випалити, хай наша доля нас не цурається, але Богдан перехоплює. І я так кажу, буде день, буде розум. Він випиває, кидає в рот маленького, посіченого прищиками огірка, і йде по скрипку. Поки витирає зі скрипки порох, Марта дивиться на мамину фотографію на стіні, схиляє голову на долоню, заплющує очі, Здригається, стинає плечима, Губи її безвільно розтулюються. Котилося ябко з гори на долину, Казали нам мати, я вас не покину. Богдан підхоплює мелодію скрипкою, А потім і голосом, А я теє ябко ябко надвоє розкушу, Тепер я вас, діти, покидати мушу. Співає Марта твердо, наче з озла, Витягує акуратно, надто правильно і завчено. Це збиває Богдана, Голос, якого прагне простору, розголості, волі. І він тягне на свій лад. «Мотилю, мотилю, не літай під стелю, Не збивай порохи на мою постелю!» Марта вичікує, поки Богдан отспіває куплет. Він переводить подих, а вона худенько починає по-своєму. «На моїй постелі подушки біленькі, Як нам було добре при мамі рідненькій!» стрижуть вухами коні на подвір'ї, прислухаються до пісні городищенці з осінніх хат, пливе в повітрі осінні павутині, чіпляється за тополі, за телевізійні антени, заплутується в чоприну Миколи подорожнього, намотує його на свої крила саморобний вітрячок на хаті гриня Перепаді. Городища слухають пісню вислярів, бо знадьгувалися за нею ще з позаминулої неділі. Лікарка Романа Лебедин Вимикає магнітофон, з якого цабинить джазова музика, навсі ж вікна кімнати і, поставивши на підвіконня мікрофон, намагається записати слів гуслярів на плівку. Ой ти моше, тимоше, може б, і ти й послухав. тож ж про маму співають? Радиться самі з собою ти між гонда, йдучи до ветеринара круця на склянку домашнього вина. Забудь про заборговану круцем тисячу, ти може, і послухай про маму. Супива... Супиняється серед вулиці і слухає. Ельза Губа розглядає куплений сьогодні фотоапарат. Вона хоче пофотографувати городищенські пейзажі і своїх односельчан, щоб там, у Саксонії, показати родичам. Дивиться крізь об'єктив на сармацький горб, стиха починає підспівувати, як нам було добре при мамі рідненькій. Дуже хотіла уявити свою маму, але не могла. Дільничний міліціонер Сашко чистив гуцики на шинелі, вискобав з неї дрібні реп'яшки. Він слухав лише Мартин голос і пригадував, як заскочив учора в Мартаних коноплях Івана Капшука. Примамі рідненькі, снідані зраненька, коса розчесана, сорочка біленька. Чуєш, Марта трохи форсує звук у верхній октаві, а запитує дзвінку Сергій Монарх і цілує дитину в санець, набитий учора слинкою а в хорі співати не хоче. Дай чарку і одразу соло. Тресе довгими кульчиками, котрі обтяжують і видовжують її м'які рожеві вушка, дзвінка. Мочує углечок з фарбою грубу щіточку, розмахується, щоб виписати на афіші назву фільму «Зозуля з дипломом». Бухгалтер Сенько Барвінський задрімав після базарювання. Йому приснилося, що Конференціє виходить на арену велелюдного цирку і оголошує «Мертва петля». Виконує на мотоциклі безстрашний бар Вінський. Тому пісні гуслярів він не чує. Її заглушувало ревище мотоцикла. Іван Капшук сидить під хатою на старій автомобільній шині. Вчиться в'язати на спицях. Чув, що це найбільше заспокоює, коли ти знервований. Здається, він уже почав заспокоюватися і забувати вечорашню пригоду – «Стуром у Мартиних коноплях», як почув Богданів голос. На нього знову найшов приступ ревнощів, і він люто пожбурив у коноплі хлобок з вовною. Розмотуючись, той покотився аж до опудала, і ним почав бавитись Мартин латкуватий котисько. Микола Подорожній руками переводив антену на Київ, бо за півгодини почнеться трансляція мачту за участю його синів баскетболістів. Він так заслухався пісні, що вже шостий раз обертав антену довкола її осі. Мариня Якау чекає, поки Грин заходиться збирати вертольота, щоб непомітно чкурнути до когось у гості. Зосереджено думає, до кого? Грин репів протезом біля порога і дивився на небо. Злечу чи ні? Однак ці думки не заважали йому висловлювати в голос свої земні проблеми. Вже намастила маслом п'яти. От, похатниця, спробуй лише завіяти сьогодні кудись. Тоді додому можеш і не приходити, хоч би сорочку випрала. Запаяю, до судного дня пам'ятатимеш. Марині найбільше сподобалось те, що вона може не приходити сьогодні додому. Отже, піде аж на Савчині хутори. Гриневого волохатого вуха торкнулася пісня гуслярів. Він ураз подобрів і розм'як боявся поворухнути репучою ногою, щоб не завадити співові. Жива нога тремтіла в коліні, але він нерухомо стояв серед кількох розібраних машин, ворушив глибокими складками на чолі, слухав. Мариня непомітно вислизнула з воріт. Ілля-капітан підглядав крізь замкову шпарину в дверях за своєю колишньою дружиною Євою, яка купалась у великій балії серед хати. Перші слова пісні, що накочувались на їхнє дворище, із з висоти сармацького горба злякали його. Думав, що то хтось заскочив його на цьому непристойному підгляданні і гукає з вулиці. Став удавати, що ремонтує замок. Єва з вереском затулилась рушником. Ветеринар Василь Круць розводив солодкою водою домашнє вино, не на базарі. Молдавани навезли і чистішого, і смачнішого, а головне – дешевшого. Чинить це похабцем, як і все, що він будь-коли робив. Робить і робитиме. Головне – швидше. Епоха така, що інакше не можна. Хотів худчі ж закінчити роботу, бо дружина лягла задрімати на канапі. Кортіло поластитись та погрідись біля неї. Він так поспішає, що пісня дійде до нього аж тоді, коли Марта з Богданом її закінчать. Решта наших героїй у городищах не було. Ярослава Козар, того й слід було чекати, вирушила у свою чергову поїздку до Одеси. Маркіян Підкова пішки обходив городищенські поля, а вчитель Дзиндра поїхав на велосипеді у степ, де недавно помітив залишки розореного кургану. Кілька восьмикласників стежили за ним світряка. На останніх словах пісні Богдан починає плакати. Марта доспівує сама. Оперлась під боріддям на кулак і втупила сухий, невидюший погляд у брата. Довго сидять мовчки. Цокотить годинник на стіні, схлипує Богдан, подзенькують водилами коні під вікном. «Добрий ти в мене, Богдасю, такий добрий, аж випити за тебе хочеться, щоб наша доля нас не цуралась». Марта знову наливає чарки, іронічно позиркує на безвільне, оптичне Богданове підборіддя, От кидається назад, і шпарко починає. А в мого брата, а в мого брата, перед хатою береза. Ой, не піду я від свого брата, бо я ще твереза. Побудь ще, побудь, сестро, ти ж у мене одна, і добре ти в мене. Поставимо металеву огорожу на могилі та та й мами. Візьмемо доплату за буряк і поставимо, а я поставимо. Вони ж у нас одні були, більше не буде, і роковички тобі куплю, сестро.